Posledně, hm? Posledně jsem vyložil první kapitolu Adianta Vibanga, což znamená analýza střední cesty od Maitrey. No teď druhá kapitola se jedná, pre, jedná o překážkách v cestě. Hm? Máte zájem? Jo? Já pro jistotu, já tedy osobně moc nadšený nejsem, protože to je hodně teorie, ale vzal jsem pro jistotu jak Sanskrit, tak angličtina. Hm? Takže tu knížku máme. Zuzana by chtěla jo? trochu teorie. Tak jo, někdo z vás se učil těch pět knížek, Maitrey, Někdo studoval trošku těchopopěšině. Tak těch pět knížek Maitreji to je, vlastně se studuje v těch všech institutech budistického učení. V všech tradicích, jak v Číně, tak i v Tibetu. A Madianta Vibanga je Vlastně souhrn principu z hlediska yoga o praxi střední cesty. My, jestliže jsme buddhisti, jsme buddhisti všichni, tak my se snažíme praktikovat střední cestu, která je vysvětlována jinak v různých buddhistických tradicích. Hm? Učili jste se trošku o buddhismu? Hm? Trošičku? Tak máme vlastně v buddhistické tradici tři hlavní vysvětlení střední cesty, nebo která je založená čem aby jsme měli vědět na principu závislého vznikání. My budisti věříme v závislé vznikání, pochopení závislého vznikání je vlastně střední cesta. Jestliže chápeme souvislé vznikání, pak nevěříme ani v existenci, ani v neexistenci, Vše, co zažíváme, je proces. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? A v tom procesu neexistuje žádné jádro, kdyby existovala nějaká substance v tomto procesu, tak by to nebyl proces. No ale jak tento princip vysvětlujeme, no to máme různé metody. Čili specifika buddhismu je, že místo, aby jsme věřili, V nejvyšší realitu, v tu samozřejmě věřit musíme, ale aby jsme správně poznali nejvyšší realitu, musíme poznat skutečný obsah naší zkušenosti. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Jestliže poznáme Skutečný obsah naší zkušenosti, nebudeme se o té nejvyšší realitě mýlit. No a skutečný obsah naší zkušenosti je závislé vznikání. Žádná věc neexistuje o sobě, vše existuje v relaci k tomu druhému. Nic neexistuje o sobě, nic ani neexistuje, ani existuje a neexistuje, ani neexistuje a, neexi a ne neexistuje. A ne existují. To by měli pochopit. A to je realita. Realita není ani prázdnota, ani neprázdnota. No a teď většina z nás, myslím, co jsou tady, se chtějí učit bodhisatovskou cestu. Je to tak? Hm? No tak jestliže se chceme učit bodhisatovskou cestu, měli bychom poznat specifiku bodhisatovské cesty. A na to je možná právě to vysvětlení těch překážek dobrý. Jo? Tak možná večer budeme vysvětlovat ty překážky, ty knížky. No a přes den budeme meditovat a budeme se učit praktickou metodu. Hm? A jakou praktickou metodu? Meditaci. Nadech, chtěla Zuzana, jo. Teď jsem Vanderlingu učil meditaci na dech, začal učit podle čínské, tibetské tradice, která je založená vlastně na principech yogačáry. No a ráno můžeme dělat trochu číku, když tak yogu něco. No a to je na no to napojené. Chceme to? Dobrý, tak to pojde. Tak pisátko a píš. Kolik ráno vstáváme? Tam v Vanderlingu byl budíček v pět a v půl šestý jsme začali s Čí Kungem. Chcete to taky? Všichni to chtějí? No tak napiš budíček v pět hodin, Katka to všechno zapíše a bude to jasný. V pět hodin budíček samozřejmě ti, kteří jsou zvyklí meditovat, a já sám se o to snažím, si nejlepší energie jsou ráno, tak si přivstat a dělat osobní praxi budeme jako ten program ve Vanderlingu byl do 9 hodin, tak to uděláme taky tak jo? Tak uděláme jako ve Vanderlingu. tak v půl šestý číku, Jo. Číku bude, dejme tomu od půl 6 do do sedmi, hm? No a pak jednu meditaci a v 8 hodin. Bu... Po je dobrá meditace. No a po meditaci snídaně v 8 hodin. Jo? Mm -hmm. Vidíme to. co jsme do meditace? Přibližně, No Tak to může být třeba i o něco delší, o něco kratší podle mm -hmm. toho, jak dlouho ten čikung bude trvat. Mm -hmm. Na no v tom se budeme učit jisté základy Čínské medicíny, zajímavá vás to? Hm? No a tu meditaci navážeme tedy na to, hm? abyste měli přístup trochu do těch jemných energií. Hm? Zajímavá vás to? Tak dobrý, tak v 8 snídaně A pak máme, máte nějakou karma jógu tady, něco, že mi tady vydělala? Jo? No. No, tak pak od devíti do desíti karma jóga. Máš nějaké věci, co si mají udělat? Dřevo tam je nařízené, tak můžeme ukládat. Dobře, všichni mají rádi karma jógu. Moc ne? Tak ty, co nemají karma-yongu, budou opisovat sutry. <laughs> <laughs> v <těštině. laughs> A pak od desíti do jedné hm, bude praktický výklad a meditace. jo? A uděláme to vždycky tak jako v Vanderlingu trochu vždycky bude výklad, pak zase meditace, pak zase výklad, zase meditace. Mm. Jo? Mm. No a v jednu hodinu bude oběd. Je to tak? Vidíme to stejně? No a po vědě dáme dobrou přestávku, do, třeba do tří, aby ti, kteří si chtějí užívat, aby mohli jít na procházku. A od 3 do 6 zase výklad a meditace. Hm? dobře koncipiovaný. Mm -hmm. No a 6 hodin čaj nebo ti, kteří chtějí večery, budou mít večery. Já sám nechci. No a pak od sedmi do devíti trochu recitace též Máš ještě ty mám, věci, mám. co, no, co jsme recitovali? Mám, no, To rozdám teďka potom. Tak uděláme pak první rozbor ty Madianta Vibanga, těch překážek od sedmi do osmi, pak trochu recitace, No a nakonec na konec meta meditace mm -hmm. Jo. Takže od 8:00 do kdy bude trvat? Do, do hodin večer uděláme oficiálně konec. Mm -hmm. Ovšem ti, kteří chtějí dál osobní praxi samozřejmě mohou mm -hmm. používat tuto místnost. No? No, se tady. Jo, tak od sedmi do osmi bude výklad a po osmi uděláme společnou diskuzi jo, a recitaci. Jako satsang, že každý se může ptát a budeme spolu diskutovat. Hm? Jak to uděláme z interview? Uděláme interview nebo večer prostě v rámci společné diskuze? Možná bychom mohli dát papír, že kdo by potřeboval interview, a podle toho, kolik lidí by se přihlásilo. Tak... tak poslední den hm? můžeme udělat interview, Že Roman bude meditovat a kontrolovat čas a já budu dělat. In, pro intervju. Pro těch, kteří si přejí. Po obědě. 24.? Ne, 23. 3. No. A po obědě, po obědě, myslíte? Pojede? Proč by nejelo? Že po, <laughs> po obědě, že čekají. No Jasně, po obědě. Pojede. Pojede intervju. No a takhle dobrý. Někdo má k tomu nějaké poznámky, co by se dalo vylepšit, co by se dalo k tomu přidat a jaké jsou specifické zájmy, které, co byste se chtěli naučit. Dobrý překážky tak zůstaneme uprykážet. No a meditace na dech je samozřejmě myslím, nejlepší k tomu, aby jsme se naučili moudrost a koncentraci. Hm? No a já vysvětlím tu meditaci podle Částečně podle jogačáry, částečně podle Tiantai tradice, která je obzvláště v Číně zajímavá. Hmm? Mm -hmm. Slyšeli jste něco o Tiantai tradici? V Číně máme šest škol, jedna z nich je Tiantai. Tiantai tradice je vlastně založena na učení Nagarjuni, na střední cestě. My teď rozbíráme též střední cestu. No a je hlavně založená na učení lotusové sutry. Někdo z vás studoval lotusovou sutru? No ale tak co se týče dechů, tak to není tak důležité, ta lotusová sutra, ale je to poznávání dechu z hlediska filozofie prázdnoty. Hm? To může být jedně užitečné. Vidíme to stejně? Hm? A teď jsme tady pěkně dobrá parta, jako rodina. Tak budeme mít nějakou srandu. Hm? A hlavně doufám, že půjdeme hluboko do sebe. A... Získáme zdravý odstup od sebe. Tím pádem se nám otevře střední cesta nad existenci a nad neexistenci, nad všechny konflikty, protože je. normálním poznáním nedosažitelná. To je bodhisattvouská cesta. My se budeme učit o překážkách. To je druhá kapitola Madianta Vibhanga. První kapitolu jsme rozebrali minule, když jsem byl tady? Nebo předminule? minulé. No a minul, ta první kapitola popisuje... vlastnosti reality. Abychom poznali vla správné vlastnosti reality, musíme mít jasný koncept. Proč? Protože realita z hlediska cesty bodysvatme se chytit nedá. Co my chytáme, jsou pouze koncepty reality. To je důležité. Teď vidím, že tady máme tu knížku, co jsem přiložil, šestá kapitola, začíná tím, o tom jsem taky trochu mluvil. Hmm? Co je cesta bodhisatvy? Cesta bodhisatvy vidí, je, že vidí, že vše, co stojí, co se dá uchytit, je iluzorní, a nikdy neodstupuje od předsevzetí plného probuzení. Všechno, co stojí, co se dá na realitu nadsadit, je iluzorní. A co se dá na realitu nadsadit? Slova. Aby jsme chápali, Realitu, jak asi víte, v Mahajanové filozofii máme dvě velké školy. Učil jste se, učili jste se někdo mahajanovou filozofii trochu? Školu Nagarjuni, která se říká škola střední cesty, Madhyamika, která tvrdí, že... Veškerá realita má jen jednu vlastnost a to je práznota. Jedná vlastnost reality není. A ta práznota, nedualistická práznota, to se říká takovost. To máme krásný český, slovenský slovo. Takovost, slyšeli jste to někdy? Hm? To je překlad sanskritského palíského ta, ta, ta. No a Buddha je ten, který gata, který přichází a odchází v takovosti. Přichází a odchází v prázdnotě. Realita, skutečná realita není to, co my vidíme. Ale skutečná realita je to, co Buddha vidí. To je základ pochopení střední cesty. My, co vidíme, vidíme na základě nevědomosti, na základě nepochopení. Proč nepochopení? Protože my nejsme schopni přijmout realitu tak, jak je. Jestliže přijmeme realitu tak, jak je, jsme bodysatvové realizovaní. A jaká je realita? Nezrozená. Jelikož všechny jevy vystávají díky příčinám a důvodům, a zanikají přirozeně, proto nejsou z hlediska té nejvyšší pravdy skutečně zrozené. My je bereme za skutečně zrozené, ale oni nejsou skutečně zrozené. A tím začíná vysvětlení střední cesty v této knižce, z které se budeme učit druhou kapitolu. A začíná veršem, někdo se učil sánskrytany. Abhuta parikalpo asti dvajam Tátra navidjatej, šunyata vidjatej Tátra, tasyam a pisa vidjatej. Co je abhuta parikalpa? Abhuta parikalpa znamená iluzorní představa. Ta iluzorní představa reality existuje. Abhuta parikalpa asti existuje. Dva Tátra na no viděte, ale neexistuje jako dualita. Hm? Já tady vidím romana. Moje představa, že tady je Roman, ta existuje. Ale já nevidím romana jako něco odděleného od vědomí. A podstata vědomí je, z hlediska školy yoga čára, je právě jedna a to je prázdnota, takovost. Jiná charakteristika, jiná vlastnost reality, jiná vlastnost všech složek naší zkušenosti neexistuje. Ale pro nás existuje. Po nás existuje, no a proto my se držíme principu buď existence nebo neexistence. A tím, že se držíme principu existence nebo neexistence, my jsme ve stavu nevědomosti. a teď druhá kapitola, o které mám začít mluvit, začíná tím, že existují dva druhy překážek. Omezené překážky pradéšika, ty jsou v cestě. A který chce dosáhnout čistoty vědomí, jako tu nejvyšší realitu, realitu nirvány. A nepradešika vjápia, což znamená rozsáhlé překážky. a ty jsou v cestě bodhisatvy, který chce dosáhnout stav budhovství. Stav perfektní. A rahat z hlediska této filozofie, dosahuje čistoty vědomí, zbaví se neprátel, co jsou neprátelé naše. To, čemu se říká kléša. Kléša znamená v sanskritu to, co nás eh, trápí. My jsme ve stavu samsáry, ve stavu eh, nenaplnění, protože pro nás existují věci, které nás trápí, zúžují. Trápí, to není správný překlad, asi, zúžují. Hm? No a právě proto my lapáme po tom, co nemáme. No a máme nelibost vůči tomu, co máme. No a to je ten stav zúžení. Nejistoty. Teď, jestliže chceme nastoupit na cestu Bodhisattvu, naše překážky jsou v jápě, jsou rozsáhlé. Proč jsou rozsáhlé? Protože my se nechceme jen zbavit toho, co nás zužuje. My se chceme zbavit všech překážek, v poznání objektu naší zkušenosti. A aby jsme toho dosáhli, musíme. Poznat vše z hlediska reality nejvyšší. Z hlediska jedné vlastnosti všech jevů. A jedna vlastnost všech jevů, té se právě říká takovost. My žijeme v dualitě, roman není stejný jako já ale tež není jiný. Katka není stejná jako Roman, ale tež není jiná. Ucho není stejné jako oko, ale tež není jiné. No a to je stav všech věcí. To je neduální stav. Proto naše pomílené představy o tom, že jsme subjekt a tento subjekt vnímá objekt, tyto pomílené představy existují, protože jsou na základě závislého vznikání. A závislé vznikání, jestliže popřeme buddhismus. Ale v tom závislém vznikání Neexistuje dualita. To je přístup bodhisattva. Abuta Parikalpa, Asti, to. Abhuta parikalpa je závislé vznikání. Abhuta Parikalpa je zákon příčiny a důsledku. Kde je příčina, tam je důsledek. Ale ta příčina ani neexistuje, ani existuje. A důsledek též ani neexistuje, ani existuje, protože jak příčina, tak důsledek se jeví v rámci nedualistické reality. V rámci takovosti A bouda parikál povasti, dvajám Tátra navidete. A v této nedualistické realitě ovšem existuje něco. A co to něco je? Šunyata, viděte Tátra. Je tam prázdnota. Hm? A v této prázdnotě, ať jsme si toho vědomí nebo nejsme si toho vědomí, v této prázdnotě vystávají díky příčinám a důvodům všechny objekty našeho poznání. Vystávají díky příčinám a důvodům, ale přirozeně přestávají tam, kde vznikli. V prázdnotě. A Búta parikál po asti, dva Tátra noviděte. Šuniatá viděte, Tátra, Tasyám a Pisa viděte. Právě v této prázdnotě vše vystává. Jsme si toho vědomí? Kdyby jsme si toho byli vědomí, tak jsme Budhové. <laughs> Ale my si toho vědomí nejsme. Proč si toho nejsme vědomí? Protože máme překážky. A tak budeme studovat kapitolu překážek. Jestliže chceme se stát bodysatmi, pak naše překážky jsou v Jsou obsáhlé, protože obsahují. Veškeré jevy, veškeré jevy vystávají díky příčinám a důvodům a vystávají přirozeně v prázdnotě a přirozeně v prázdnotě mizí. A to je naše skutečnost. Tu skutečnost je třeba poznat. V té skutečnosti je třeba žít. Proto máme dva druhy překážek. Překážky dané poskvrněním vědomí. Jestliže odstraníme tyto překážky, staneme se arahat. Arahat je ten, který doslova zabil nepřítel. A co je nepřítel bytostí? Libost, nelibost. A nevědomost. A nevědomost je na základě libosti a nelibosti. Protože máme libost a nelibost, my ulpíváme na příjemných pocitech, nepřijímáme nepříjemné pocity, a když máme ani příjemný, ani nepříjemný pocit, tak jsme v jakém stavu? Nevědomosti. Proto hledáme něco, čeho bychom se mohli chytit. Protože jsme nepoznali, že vědomí, skutečné vědomí, nemá žádný základ. Skutečné vědomí je jako co. Hm? Zuzanou? Jako zrcadlo. jako zrcadlo. Zrcadlo vše odráží, ale po něčem nechá Nechňapá. My chňapáme a tak jsme ve stavu duality. Jsme ve stavu nesnáze ale zrcadlo vše odráží. Každý objekt odráží. Hezký, špatný, dobrý, nedobrý. Ten objekt, který chceme, ten objekt, který nechceme. Ten objekt, který je nám příznivě nakloněn, ten objekt, který nám nepříznivě nakloněn zrcadlo, všechno odráží. Ale nic nebere na sebe. Protože je z jiného materiálu. A ten materiál se nazývá prázdnota. Právě protože z jiného materiálu, může vše přijmout jako prostor. Postor vše přijme. Je to tak? No a jestliže my pochopíme hm, tuto nedualistickou Podstatu vědomí vlastně získáme poznání všech objektů tak jak jsou, bez přetvárování, aby jsme na ty objekty něco k těm objektům něco přidali ze sebe, co mu se říká samá rupa, a aby jsme od těch objektů zase něco ubrali. Mu se říká apaváda. A právě podstata vědomí je to, že nemá co by k objektům přidalo, a nemá co by od objektů vzalo. A proto pozná všechny objekty ve všech aspektech, v kterých se jeví jako Jedné skutečné charakteristiky. A ta je prázdnota. A to je podstata vědomí. Podstata vědomí je podstatou všech vlastností, které vnímáme hm? Tak jsme začali druhou kapitolu, aby jsme měli nějakou tady začátek. Hm? Dobrý? Chcete se učit dál? Zajímá vás to? Trochu filozofie? Hm? Šupcem jsem s tím? <laughs> jo? Dáme to? No tak dobrý. Tak zítra budeme takhle pokračovat. Příliš mnoho informací může výst k zácvě. Hm? Čili dále tato první kapitola, aby jsme pochopili druhou kapitolu, první kapitola dále mluví o tom, jaký máme mít přístup k realitě. My máme poznat neskutečnost našich konceptů, který my na realitu nadsazujeme. Ty koncepty, které my na realitu nadsazujeme, jsou absolutně subjektivní. To je třeba poznat. A ta subjektivita je právě charakteristika dualistického pochopení naší zkušenosti. To je subjektivita. Každý žije ve své subjektivitě a ta subjektivita je dána jmény. Ale jméno nemá žádnou skutečnou charakteristiku. Koncept nemá žádnou skutečnou charakteristiku. Hm? Tohle přede mnou je... To není zrovna stůl, ale jako stůl, ve slovenštině se řekne stůl, je to tak? Stůl. Stůl. Stůl je správně nebo stůl je správně. Naše koncepty, naše slova nemají žádnou skutečnou vlastnost. Ale realita skutečnou vlastnost má. A ta je prázdnota. A proč je prázdnota? Protože vyvstání na základě příčin na důvodu není skutečné vystání. Právě proto my musíme poprít. dualistické vidění, aby jsme vstoupili do reality, která ani existuje, ani neexistuje. To je yoga čára. A ta dualita, která, ta realita, která ani existuje, ani neexistuje, to je naše vědomí. Zuzana chce chytit vědomí? Chyté. Kdo chce chytit vědomí? Jak chytíme vědomí? Jakým způsobem chytíme vědomí? A Konceptem. Hm? Čili to my, co chytáme, je koncept, není realita. Z hlediska učení yogačáry všechno, co my poznáváme, jsou dualistickým vědomím, jsou pouze koncepty. A koncepty jsou důležité. Teď budeme meditovat na dech. Ten dech, který poznáváme, je tež koncept. Dech není ani dlouhý, ani krátký. Koncept dechu je dlouhý, je krátký. na základě konceptu, správného pochopení konceptu dechu, my se dostáváme též do stavu samády. Protože se vytvoříme koncept dechu, který je Jemný, u jemného se mysl může usadit no a na základě tohoto jemného my můžeme prosvítit tento koncept. Ale žádný dech nechytíme. Dech je vítr, vítr, který přichází z vědomí, vítr se nedá chytit, vědomí, z kterého přichází, se tež nedá chytit. Tak co chytáme? Koncept, koncept dechu, koncept vědomí. A ten koncept dechu a koncept vědomí se mění na základě příčin a důvodu. Jestliže jsme uvolněni, dech bude jemnější, Nebude dělat žádný zvuk. Bude mít kontinuitu bez přerušení. Takový dech vede k hluboké koncentraci. A v hluboké koncentraci dech pomalu, pomalu začíná mizet. A kde je jeho skutečnost? V vědomí, ve kterém bydlí? Nebo v těle, ve kterém bydlí? Nebo v obou dohromady? Tak začíná být meditace nadech zajímavá. Hm? No a v tradici, právě jogačary, v tradici Tendaj, meditace nadech může nám otevřít poznání toho, že Jediné, co můžeme v realitě chytit, je koncept. A koncept nemá žádné vlastní vlastnosti. To je yogačá. Ale závislé vznikání má vlastnosti. Ale ne ty vlastnosti, které my v naší zkušenosti přisuzujeme. A otvírá se oko dármy, oko moudrosti, které přináší světlo do oka se masa a tak se učíme vidět oko z masa přes oko moudrosti oko dámy V naší realitě není co chytat, protože ta realita není dualistická. Proto ani neexistuje, ani existuje. Je to tak, Katko? Vidíme to stejně? Hm? No a my nejsme budhové, ale studujeme meditaci, studujeme filozofii, aby jsme zlepšili kvalitu našeho života tím, že začínáme na základě praxe a filozofie této filozofie vidět naše chtivosti a nelibosti naši nevědomost jako něco nepřirozeného. A tak doufejme, že v tomto v krátkém zásadu si každý z nás něco odnese, aby si zlepšil kvalitu života hm? tím, že se více než kdy předtím odpoutá hm? od svých libostí a nelibostí, od své nevědomosti a naučí se žít v míru. Je to dobrý? Vidíme to stejně? Tak teď on to starý měch napovídal. Teď bychom si měli zameditovat a pak rozpustíme parlament a zítra půjdeme podle plánu. Jo? Všichni to vidí stejně? Máte nějaké k tomu připomínky? Romane, co by se tady ještě dalo přidat? Dobrý. Jsem <laughs> si. A pokud správně rozumím, existují dva přístupy v Mahajaně. Asthang Maikla, uh, uh, škola Yoga Čáry, a potom Madhyamika. Škola Nagarjuna, Ariadevi a tak dále. Hm? Ve škole yogačáry existují dva koncepty Jogačáry. Yogačára, která se vysvětluje na základě základního vědomí, což je Alaja. Hm? Slyšela si tento název? Hm? A. Škola Yogačáry, která vysvětluje závislé vznikání na základě Tathágata Garba, na základě matrixu Tathágata, budhovství, které je vlastní všem bytostem. Když Budha, podle všech tradic, když Budha prošel procesem probuzení, viděl nás všechny bytosti jako lotusové květy zapadlé do bláta. Je to tak? Četla z hm? No a ten lotusový květ to je vlastně ten potenciál budovství, který je vlastní všem bytostem. Hm? A na základě tohoto potenciálu teď jsem mimochodem to vyjde, myslím, tento rok, jsem přeložil vystání víry v Mahajánu a napsal jsem k tomu krátký komentář. tak to vlastně je interpretace yogačáry na základě toho potenciálu budhoství ve všech bytostech, který je zakryt naší nevědomosti. Ale ten potenciál je nám vlastní. Hmm? každý má v sobě tento lotusový květ vlastně eh, lotusová sutra která je tak důležitá v Číně, v Japonsku, v Koreji, ve Větnamu hmm? jedna z nejvíc studovaných sutr a která je základem vlastně filozofie Tentai Teš učí, že vlastně realita je jenom jedna. A to je realita, kterou vidí Budha. Plně probuzený Buda. A Rahat je jenom vlastně stádium, důležité stádium k poznání této konečné reality. A konečná realita je jedna. A pravda je jenom jedna. Budismus učí čtyři pravdy a tak dále, to je z hlediska Mahajány, to je jen prostředek k poznání jedné pravdy, jedné reality, která je konečná a absolutní. Hm? No a teď my vysvětlujeme v buddhismu, vysvětlujeme vlastně závislé vznikání, což je obsah probuzení budhy máme na to tři základní způsoby. Buď ten buď jako karma hm? závislé vznikání je na základě karmy, hm? jelikož my akumulujeme formace vůle, hm? tak vytváříme kontinuitu vědomí. Hm? No a tato kontinuita vědomí se Rodí ze jednoho života na druhý podle našich činů. Jo? Podle karmy. No a karma je akumulace formací vůle. No a formace vůle my akumulujeme, protože lapáme po pocitech jelikož lapáme po pocitech, držíme se naší subjektivity jako klíště. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Nebo to vidíme jinak? No a právě proto, že se držíme naší kontinuity a pocitu jako klíště, no tak pak vytváříme novou existenci. To je samsá. Vytváření nové existence. Buď dobré nebo špatné. A tento retěz se děje na základě karmy. No teď jiná interpretace, tento retěz pochází z vědomí samotného. To je alaya interpretace. Hmm? pochází z vědomí samotného, protože vědomí alaya znamená co? A znamená vědomí, které bydlí. Oproti tomu Buddha má vědomí, které nebydlí. Proto nemá místo ve stavu utrpení, hmm? ve stavu protikladu, protože jeho vědomí nebydlí naše vědomí bydlí no a tím pádem my produkujeme karmu. Hm? Produkujeme karmu, protože ulpíváme na, ve všech aspektech naší zkušenosti. Na těle, na počitcích, na vnímání, na vůli, na faktorech vůle a na vědomí, které vše rozlišuje. Je to tak? Učili jsme se to tak? Hm? No a toto vědomí, které je, z kterého vychází veškeré, veškerá naše zkušenost, to je álája. No a toto je vědomí je, protože bydlí je přechodné. A je samsára. Je základ pro samsá. Pokud máme áláju, pokud máme vědomí, které bydlí, máme samsára. A všechno vychází z tohoto vědomí. Čili obsah naší zkušenosti je vědomí. Jiný obsah naše zkušenost nemá. To je přístup, školy Maitreya a sanga. No a teď skutečný obsah našeho vědomí je budhovství. A i to budhovství je zakryté. Přestože je zakryté, je jediná podstata reality všeho, co vnímá. To je filozofie matrixu tatágaty nebo luna tatágaty, který se nachází ve všech bytostech. No a toto takže ta přechodnost jevu, který my zažíváme, je vlastně nepřímo pochází z toho luna Tathagati tež. Ačkoliv luno tagaty je neměné, je podkladem veškeré změny, kterou zažíváme. Hm? Čili rozdíl mezi prístupem Nagarjuna, Nagarjuna přijímá veškeré závislé vznikání, tak jak je vysvětlováno v teravádě a tak dále, jako na základě karmy. Nic k tomu nemá co přidat, ale to všechno je prázdnota. Ale prázdnota má základ. A ten základ je vědomí. Buď vědomí, které bydlí, anebo vědomí jako budhovství, stav. Budhy, které nikde nebydlí, ale přesto je podkladem všech jeho, Protože prázdnota musí být prázdnota něčeho. Hm? Vidíme to stejně? <laughs> teď formace vůle jsou jinak povedané zvykové sklony, nebo zvykové tendencie to je překládá samskára hm? sam znamená dohromady kára znamená dělat hm? to znamená to co je vytvorené a aby se něco vytvořilo, potřebuje podmět že? je to tak? No a to vědomí, které je vytvorené podmětem to rozlišuje naši realitu. Tělo. A mysl. Z těla a mysl pochází šest základních smyslů. Z šest základních smyslů přichází šest objektů a dotyk. Z dotyku přichází počítek. Z počítku přichází. Žízeň. Z žízně přichází ulpívání a z ulpívání přichází existence. To je základní vysvětlení. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Je to, co, to, co je vytvořené, potřebuje nějaký podmět. Je to tak? A proto je to formace. A to, co je nevytvorené, to žádný podmět nepotřebuje. V prostor žádný podmět nepotřebuje. Když tento dům se zboří na prostoru se nic nezmění. Nirvana tež žádný podmět nepotřebuje. Ale jelikož my ji nechápeme, proto potřebujeme podmět, aby jsme ji pochopili. <laughs> je to tak? Vidíme to stejně? No a to je filozofie Mahajany. Jelikož nirvana není, ne, není vytvořena. Nikdy se nemůže zrodit, proto také nikdy nemůže zemřít, no a proto je přirozený stav. Není něco, co se dá dosáhnout. Jestliže to chápeme, chápeme cestu bodysat. Veškeré charakteristiky reality jsou na realitu nadzazene. Proč? Protože nirvána je přirozený stav. Proč se nemám na katku hněvat? Protože katky přirozený stav je nirvána. Hm? Proč nemám na svého manžela tolik ulpívat? Protože jeho přirozený stav je niruána. No to je praktická věc. A to je Mahajana. Proč Mahajana? Protože všichni bytosti jejich přirozený stav je niruána. Jenže my, který jsme obětí nevědomosti, my si toho nejsme vědomí. Protože přirozený stav je nirvana My díky nevědomosti my se věci držíme, které jsou objektem naší libosti. A odstraňujeme věci, které jsou objektem naší nelibosti. A tím jsme v konfliktu. Jestliže to vidíme, stále to můžeme mít libost a nelibost, ale ta libost a nelibost my nebudeme brát jako něco, co nám patří, ale jako něco, co pochází z vnějšku ne z naší podstaty. No a tím život bude daleko lepší, jiný. A meditace půjde jak po másle. A ještě líp jako po gý, co tady výkatka bíkatka, ty děláš, děláš gý, neděláš? Tak já se vám zapomněl přidný z se... Já to tam mám, těch tak dobrý, tak dneska máme nějakou srandu, zítra bude ještě srandy víc a po zejtří už budeme tancovat. Vidíme to stejně? Tak Ale tancování bude jako remen. Z 45 minut to dáme na hodinu, z hodinu. Z hodinu na hodinu a půl. A pěkně se budeme disciplinovat. Hm? No a jakmile se správně ochočíme, tak život bude jiný. Bude, poč bude jiný? Protože bude jako dobrý se pro většinu z nás popletených bytostí, život je jako špatný sen. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Zuzanko? Hm? Tak doma. Já cítím, že tenhle ten dneset bude dobrá sranda. <laughs> tak jo, tak jdeme teďko, uděláme si pauzičku <laughs> <laughs> Roman má radost, tak já mám ještě